A János írása szerint való Szent Evangélium 16. fejezet. Ezeket beszéltem néktek, hogy megnebotránkozzatok. A gyülekezetekből kirekeztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik, és ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek, de ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivel hogy veletek valék. Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek, hová mégy, hanem mivel hogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket, de én az igazat mondom néktek. Jobbnéktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöj hozzátok a vígasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, és igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Még sok mondani van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Mikor eljövöm az, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, az, ami az atyái, az enyém. Azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az atyához megyek. Mondának azért az ő tanítványai közül egymásnak, mi az, amit nékünk mond. Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, és mert én az atyához megyek, Mondának azért, mi az a kevés idő, amiről szól. Nem tudjuk, mit mond. Megérti azért Jézus, hogy őt akarnák megkérdezni, és mondanékik. Arról tudakozzátok -e egymást, hogy azt mondám. Egy kevés idő, és nem láttok engem. És ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és rajgattok ti. A világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember született-e világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszít tőletek a ti örömeteket. És azon a napon nem kérdeznek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondottam néktek, de elő az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyíltan beszélek néktek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát ti érettetek, mert maga az atya szerettiteket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elítétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Kijöttem az atyától, és jöttem e világba. Ismét elhagyom e világot, és elmegyek az atyához. Mondának néki az ő tanítványai, ímé e most néltan beszélsz, és semmi példázatot nem mondasz. Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arról, hogy valaki téged megkérdezzen erről. Hisszük, hogy az Isten jöttél ki. Felelenékik Jézus. Most hiszitek? Ími eljött az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok, ki ki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok, de nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot.